Pasaporte berri baten argazkiak eman ditatzen zioa. Europan erabiltzeko pasaportea da, baina ez guretzat, ze guk badakizue, Europako batasuneko lurralde bizitatzeko ez dugula pasaporterik behar. Bai txakur, katu eta uroiek. Hori da Komisio Europarrak erabaki duena. Alegia, hemendik donostiatik doniban eloitzunera, txakurra, katua edu uroi bat hartuta joan badugu, animaliaren pasaportea gurekin eraman beharko dugula. Hori da erabakia. Pasaportea esan dezagun, amorruaren aurkako txertoa ematean eskuratuko dela. Eta bertan, animaliaren adina, tratamendu klinikoak, argazki bat eta jabearen datuak bilduko direla. Hori bai, kuota bat ere horreindu beharko da hori lortzeko nola ez, bestelako karnet eta pasaportetarako horreindu behar ezaten dugun bezela, eta lurralde bakoitzak zehaztuko du zenbatekoa, kopurua. pasaporte pasaportenek gauzak erreztu egin gomenditu, orain arte, dezentena ahasiagoa omentzelako animaliekin bideiatua alizatea, hori da bintzat Europako Komisioak dioena. Eta beste gauzabat, bizkuntzetan egin goda pasaporte hori. Ingelezez eta jabearen lurraldekoaz. Gure kasuan, gaztelaniaz edo iparraldean biziden baten kasuan, frantziar, frantziaraz. Alere eztu du balioko ez erresuma batuan ez Irlandan da Suedian. Hemen itxuraz baldintza horrotza eskatzen dituztelako. Beraz ez alakarre pasaportea beharko beste zerbait ere bai. Beste zerbait ere bai.